Над ким же ми пануватимем, питає другий, коли вся душа буде рівна. Хто тобі сказав? А як же? Он бач, тепер між козацькою старшиною, бо вваніють наче гриби в траві, то в стопийки й бургомістри відміщчан. А он пороззявляли роти на раду й мужицькі виборні. Е, -е, е, не знаєш ти Івана Мартиновича? Я не таке чув, гуляючи вчора з його джурою. «Один каже тому час, що батькові в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику, а там доволі з їх буде й греблі гатити. Буде кому панувати на Вкраїні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку». Як ось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми, виходять із царського намету боярин князь Гагін з думними дяками. У руках царська грамота».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 що чутно було, як бряжчали в бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь Великим Христом од аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві сивії патли, підняв грамоту високо, два дяки йому ручки піддержували, і почав вичитувати царське ім'я. Як ось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати.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 «Брюховецького! Сумка! Не діжде свиноїст над нами гетьманувати! Не діжде крамар козацтво морудувати! Так отже тобі! Візьми жити ти од мене!» І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою. «Стійте, стійте лавою!» – крикне Сумко на своїх. «Даймо шаблями їм отвіт!» Хто ж виймає шаблю, дагорнеться до гетьманського боку, а хто ніби зляко тиснеться назад, кричучи «Не наша сила, не наша! До табору, втікаємо до табору!» А запорожці схопили іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, і бунчук до рук дають. Зобхнули князя з думними дяками, як поперлись. «Гетьман! Гетьман Іван Мартинович!» – кричать на все горло. Діте крикне на своїх старий шрам, «Так оце ми потерпимо таку наругу? Спихайте, Іванцяк, нечистій матері!» І кинулись купою до стола. Січуть, рубають низовців, саджають на столець сомка. А запорожці, як злі оси, не боячись нічого, з одними киями та да ножами лізуть і б'ють сомкову сторону. Вирвали в сомка бунчук і переломали надвоє, одняли й булаву. Оглянеться сомко,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 За наметом стояли їх коні. Може, тут і не вислузнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх від запорожців. Тим часом Черевань усе скрикував Сомка гетьманом. «Що це ти вражий, сину, репетуєш, стоючи між нашими?» крикнуть на його запорожці. «А що ж, каже, братці, я свою зятя за всякому місці обою гетьманом!» «Еге! – закричав атаман. – крамарів тесть! Бийте його, кабанячу тушу!» Тут деякі поторочились до черивання, і може б там йому й капут був, де Василь невольник пізнав ватажка. «Погу! Пого, – закричав. – Пого, головешка Гаврило! Хіба не пізнав Василя невольника? Не чіпай цього пана, він на моїх руках».